Të gjitha falënderimet dhe lëvdhërat më të plotë janë vetëm për Allahun xhell xjalaluhu. Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij na në shtrohemi, ndërsa përshëndetjet dhe salavatet e Zotit xhell xjalaluhu të grumbulluara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu vesselam, pastaj mi shoqët e tij besnikë, familjen e tij të ndarshme, migratët e tij të, ti, të pastërt dhe të gjithë besimtarët që të ndjejnë në rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vargun dersin e ligjëratave tona të ditës së shtun, ku kemi përzgjedh një varg dhe cikël të ligjëratave të reja, duke komentuar një libër të një hoxhe të madh të muslimanëve, ai është Ebu Hatim Ibn Heban, Allahu mëshiront, dhe gjithë dietar të muslimanëve. Ky libër, për të cilin do të rvatemi të nxjerrim prej dobive të cilat i ka sill hoxha në këtë libër, qëllimi i librit dhe objektiva të cilën synon hoxha është njeriu të stolisët dhe të furnizohet me cilësi dhe me karaktere të cilat e bojnë që numërohet nga njerëzit e mençur dhe njerëzit fisnik. Dhe tham se gjithashtu ky libër ndihmon që të bëjmë dallimin në mes mendjes dhe dëshirave të nefsit. Përmendëm në leksionat e kaluar se dallimi në mes nefsit dhe mendjes është në në shumë pika dhe neve duhet që vazhdimisht të punojmë që mos të mos të komentojmë me mendje atë e cila e dëshiron nefsion dhe ta dim se ajo e cila është e nefsit nuk është e e lavdëruar, por vetëm në halal, në dozë dhe sasi të të caktuar. Për mendojmë men në ligjëratën e kaluar se ajo e cila veçohet nefsi prej cilësive janë tre lloje. E para është karakteret e nefsit Ekzistojnë karaktere, tabiate të, të të njerisit. Si për shembull, ekziston karakter i fortë, karakter i butë, karakter i nguçshëm, karakter mesatar apo edhe më më i vonueshëm me këtë më radh. Këto janë e para prej karaktereve. Karakteri ndikon shumë, tabiati ndikon shumë në në zgjedhjet e njeriu, në përcaktimet e njeriu. Dhe shpesh harë, nëse zgjedh tabiati, dhajë mendon se e ka zgjedhur më me mendje. Atordo da përdoraj mendjen e tij për ta justifikuar zgjedhjen e tabiatit të tij dhe kështu do të mendon se e ka zgjedhë me mendje dhe realisht fillimi ka qenë me nëfs. Për të cilat do të shëllim edhe e shembull. Llojit janë lakmitë e nëfsit. Po shpirti dhe nëpsi kanë lakmi. Kan lakmi të autoritetit, i cili është problema problematiku më i madh. Pra çështja e autoritetit është apo të njohurit apo fama këto më rad. Pastaj ekziston lakmit e e fizikut, që janë marrëdhëniet këto më rad. Pastaj ekziston lakmia e pasurisë. Ekziston lakmi e e qetësisë këto më rad. Të gjitha këto të ndëruar vlezër ndikojnë në në zgjedhjet tona. Dhe pastaj nëse ne për shembull zgjedhim në mes managers dhe nëfsit Për knejsa shpesh arrë shtënëvsi, pastaj më me mendjar shjetojm. Dhe për këtë ka shumë shembull. Për këtë ka shumë shembull. Shembulli i cili e ilustron shpejt kët meselen e lakmit së shpirit, dietarët kanë polemik për një çështje fiqhie, juridike, e cila shpesh arrë kanë von dietarët, neve nuk kemi çështje të prerë në kët mesele, por kjo ngelet në në takvallahun e njeriu. Për shembull, i thojnë elukat Mesa e llokut. I dhonë një meselë në fik atje, meselja e gjetjes së pasurisë në rrugë, apo edhe në vende të tjera. Mirë, po në atë vend banon njerëz, apo afër atij vendit banon njerëz. Për shembull, nëse dikush e gjen një pasuri në lagjën e nat, apo në qytetin e nat, ë nuk është e tij, e gjen në rrugës. Dietar këtu kanë diskutuar, çfarë më bëjmë me, me kët pasuri? dhe këtu njeriu është në mes mendjes së tij dhe dënfsit të tij. Për shembull mendja i thot, sheriati i Allahut e ka thotë që pasuria e huaj nuk është e jotja, por derisa kjo pasuri humbet çdo mundësi me xhet pronari kujt është kjo? Pronar kush është pronari kësaj pasurie? Për shembull a gjen një pasuri, kjo pasuri zbohet e jotja derisa dështojë çdo rukë që me e gjithë pronarin. Me e gjithështu një rrug që munda me gjithë pronarin i këthejet ati. Andaj direktar kanë diskutue se sa du të me prit 6 mujë, 1 vjet, e kështu mëral nëse ka është presa pritët edhe më gjatë. Dhe këtu është luftër në së nefësit dhe, dhe mendjes. Nefësi i thotë nërë se nuk gjindët pronari. Dhe mendje i thotë ka mundësi mu gjithë pronari. Cëllat luftoje, aj e mërë vendimin. Apo... Ana të ndërruar vezën. Nevsi është problematik dhe lakmitë e nefsit janë problematike. Ky është lloji dytë. Dhe lloji tretë është aradhun nefs. Jan cilësitë të cilat e rrethojnë nefsin. Si gëzimi, pikëllimi, hidrimi, knacia. Kto andikojnë te nefsit, ndikon shumë. Dhe pasi ti marr vendimët, nefsi ka mundësi me ja, me ja përkacu mendjes. Për shembull, nëse njeriu është i hidhur me dikant, ai ishte i dhënum, i zemruam. Atar vendimi i ti tij është më i vrashtë. Edhe nëse me logjik, logjika e tij thotë kë ky nuk kocash ashtu si shty po po do. Ai është ndrishe, por nervsi i tij nuk nuk ulët. Apo e kundërta, kur është i knast, me dikant. Kur shem ku njeriu është i knast me dikant, çfarë bën? E hip mçill. Apo thotë ky skasi ky, edhe pse mendja i thotë nuk ka pas po ashtu. Apo për shëmund njerëzit në tabelat të tyre të të e dojnë Evladin shumë. Dhe për shkak të dashurisë së madhe nuk ka mangësi ta hiç. Ata për shembull fjalë e njerëzve të njohur, prindi, si baba, si nona, ata mendojnë se nuk ka më të bukur se fëmia ti. si e tij. Apo, ngase e don nervsi, mirë po logjikisht dhe praktikisht dhe me dëshmi nuk do më dhon s'është më i miri. Do nuk ka fëmia i secilit më i mirë, si mirë atë ngase do të prishëshin ndallimet. Mirë po nervsi çfarë ban? Për shembull, edhe qoftë krahasot fëmijën e tij në prani me një fëmijë shumë më të bukur, shumë më të mirë, në qoftë edhe cilësi, nefsi ti ja i tij nuk ia sheftë mirat. Andaj i shet të njëjtë por shem thon, "Hic kaqai mirë." Dhe ti çuditesh, nëse ti nuk e ke asnjërin e evlat, ti di malet dallon. Pse? Nga se nefsia jote nuk është e kyçt. Andaj thuaj ç'ka më i mirë, kaka. Ç'ka go ka më i mirë? Apo ç'ka go ka më i dishëm? E nëse ka nefës, apo nëse ka njëri ju lidhje me nefësin e ti, thotë hiqë kësë podrika, hiqë kësë ka i bukër e kështë të më radhë. A dhe të ndërruar lezer, o shumë problematike që njëri ju të zxedh problemin e ti me, me nefësin e ti. Dhe shpesh herë, shumë zxedhje tona, shumë pëlqime tona, shumë vendime tona, edhe pse na pasta imbolloj me ata se kjo rruga e drejtë, kjo zxedhja më esaktë, nëse shoshit mi pakë, Nëse e largojm pak e çkyçim dashurit tona, hidrimet tona, ata rishohmi se është pak më ndryshe. Apo është pak më ndryshe. Kjo ndodh vezërt e ulemat. Çka thau për, të për shembol, një rast të thjeshtë? Për shembull, një nderi i cili, një xhoxhi i madh, po fol me për të kaluarit. Nëse ka të them për shembull i përcaktuar për një madhhep, qoft në aspektin gjeografik ka qelluar në një vend ku është studiu për shembull Malikia, apo Evuhanifia, apo Imam Shafia, apo Imam Muhamedi. Nëse kjo është rrit në këtë në këtë ë uh, shkollë dhe këtë medrese zakonshëm, por dashkë kanë kamëshiru Allahu xhellahu ala, ai mendon se më me dhebi ti, mosmirti ti i trajton çështjet. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë, por se lakmia e ti dhe dashuria e ti për Hoxhën e bën që mos më pa apo tjetrin, shkollën tjetër e kështu me radhë. Andaj dëzër dallimin mes nefsit o shumë nancishën. Në e neve duhet punojmë këtë aspekt, që neve t'i dalojna ata që ka ta në ka zërë, që e i fionë, dhe pas taj mos t'a shfridzojna mendjen tonë për me justifiku këta. Apo? Për me justifiku këta. Dhe një se ka thonë Shekhull Islamu të i mije. Meditimi dhe shkollimi i filozofave ka qenë mështrimi ma më i malë për ta. Keni barasish? Filozofa vë dhezër, shumë studiojnë ata ata janë njerëz të të dashuruar me pasionin më të lartë në studim, hulumtim. Ata nuk i besojnë asnjë çështjes. Krejt çështjet edhe ato që i kanë bindje i xhuin të të mizani apo të ajo ë shoshitja e dyshimeve. Ata thojnë do çdo çdo meselë, s'ka se xhuën dyshim, s'është meselë ajo. Dhe Shejkhu Islamu te mië i thotë, ata për shkak kuvetit të meditimit dhe shkollimit dhe hulumtimi dhe studimit ata mendojnë se kjo këku vetë e ban të sakt me sejlën në qka e kanë. Abo, vërshemë, me e njëtë ndëruar dhe zër, kur me ditonë shumë, kur punonë shumë, mirë po kjo nuk nënkuptonë se kjo të katë e ban të vërtet me sejlën. Baba i Khalid Miluelidit, të ndëruar dhe zër, kur e ka morë veshë për, për hapin e pengamberi sallallahu aleyhi sallem, dhe ka njisë me diskutua raptë që ka me bo me këtë njëri se për nëjë prishë meselet dhe e kanë po se ki kuvati Kur'anit nuk le hapsir për të mendu së është i vërtet atër që ka bo nësure mund dëthir të ndëruar dëzër mund të hapni në telefonat e ju apo në mushaf apo të shpia të shikoni atje ku Allah u gjellu ala për Walid ibnël Mughira babaj Khalid në Walidit Allah u gjellu ala ja përmend të fkirin të menduarit por kjo fuqi Allahu e bëni që të të jetë i nënçmuar për ta. Andaj dhe Allahu te vare kjo te Ala. Innahu fakkara wa qaddar. Ajani si me mendu, ha? Me mendu wa qaddar. Dhe filloj me përcaktu. A është pejgamber, so pejgamber. O Kur'an, so Kur'an. Pastaj Allahu i dha thum fakkara. A pat mendojë? thumë më abesa thumë më abesa u edhëbar pas taj filloj më më rol e pas taj filloj me këthi shpinën her kështu e pas taj tha Allah u gjelë u ala ku tila kejfe qadder në funë Allah u thot u më malkoft qfar për tësak ti mi mur aji mendoj se të mëndu shumë apo dhe ishte njeri cili i nëmroj për njëzën të meqë edhe murë vendim tha in hua illa qawlu l-bashar Tha, kjo fjalë që ka pëthot kë, së Kur është Kur'an, është fjalë e njërit. Dhe pak murë mendim kë, u shkollu e mendoj e meditoj e përsi ati, dhe në fundë tha, ja, nuk op, ka për nga mërë, këta vete ka shpikë. Tha, Allah, u gjakutil, u malkoft, që ishë meditoj. Dhe shikotë të në ruar në gëzër, kjo ka mendu. Dhe shpa sharë njerëzit me ndonjë, se po mendon dhe po jaqelon. Ti mund është me mendu gjithë ditën, zdo me don Ka mundësi atë që ka e blunë e lguri. Ti e blunë, e blunë, e blunë, dhe në fundë e lguri. Ti vetë me ke stërhullu, e ke përpunu, po së do me ronë se e ke nxerë atë që ka duhet prej, prej friteve. A në të ndërua lezer, dadhimin mes nefsit dhe mendjes o shumë problematik. Dhe kjo raport në mes nefsit dhe mendjes o shumë i koklavitur. Por shemblë, një shemblë tjetër së ta kuptemi këtë meselit të ndërua lezer. Por shemblë njëriju në nefsin e ti... E ka një sahat tjetër jashtë asajtë sahatit që e kenë në në numrimin e kohës, të ditës dhe natës. Në numrimin e e diellit. Çdo çdo nefsë ka një sahat. Dhe ky sahati nefsit shpesh har mundet me ja me ja ngul fat sahatin e vërtet. Sahati të ndëruar dhe zërosh me gramatik. Allahu i jallëthat në Kur'an e sa'a apo sahat. Nuk është gjuhë, është gjuhë më e kulluar e Kruanit. Sahati i nefsit dhe sahati i dorës. Jo kime bateria, djeli. Por shemë, nëse nefsit të ndërruar, dhe zërështë nefs i ngutër, i ngutëshëm. Sahati i ngutërit, qka banë? E shkurtën gjanën. Por shemë dhe si i thu prit një orë, thotë në kilan një dit me prit. A thotë që shto? Shemë dhe ti i thu prit 5 minuta, Plaçëni or jam të prit. I thua pritni or thotë që dy ditë jam të prit. Pse? Se, se sa hati nefsit e tij është një a, a i ngutshëm. Ai het më shpejt. Thot skum prit, ti thuani or kena prit. Jo, do disa dy di, di ditë kena prit, se është i ngutshëm. Nga ana tjetër, nëse është nefsi për shembull shumë i ftoft. Apo shoqi i ngjec. Për shembull, dita e kly është një or. Ashtu. Për shembull, i shkon atij kohe gjatë ditë të tëra Nuk, nuk e nëmron, e nëmron si një orë. Ame ka thënë Alehi Salatu e Selam. Hadit në që kanë zhiri më në Bukhariju. Jete karabu zemen. Afrohen kohrat. Në hadit në të tërmidiut, ka thënë, bohët dita si java. Java si muji. Muji si viti. Realisht djetarët kanë thënë, nuk ndryshën në dakik kur gjo. Qaj dakik është? Në minut, në minut. Nësa e mat me diellash i njëjtë diell. Çi qiell, çka ju ka shërbëjuar sahabëve, i njëjti na shërben neve. Pse neve s'na dal koha? Për shkak të shpirtave të ngutshëm. Apo, na për shembull, ngutemi. Andaj për shembull, ti e shef njëriun i cili ka nefs të ngutshëm, çka bën? E nis në punë dhe mundohet shpejt me botë. Pse? Se i duket se s'i dal koha dhe pastaj e prish punën. Nga ana tjetër për shembull, s'është i ftoft. E ban ka dal. Ti thu, "O oh, valla, kjo punë duhet më shpejt më kryj." Ka bekot Kujnë i të ngutë Pra, masa e matjes të nefësit Dhe sahatit dë vërtet Dalon shumë Allah u neven Kur'an për çka në thyrë, dhe zër Me matë me sahatin e vërtet Jo me sahatin tanë U shkeva ki pa dikush E parmenim dhekje, thotë Kume ditë kur vjena ja Se ki, ki sdo me shkuatje është ingecët nga, nga kjo Apo, e kështë të meron A në dhe zër, raporti me së nefësit Dhe mendjes duhet besimtari me ndrejtë këta me Kur'an, me lezu Kur'anin dhe me, me e këshyrë, a është më përputhje ora e Zotit, shkana e ka bëhë di dhe hon, me orën e nefësit e ti a ndër të përgjimu Uthman ibn Jafani e ka lezu e kanë e ka lezu kitë Kur'anin dhe reqate radhi Allahu anhu ardha pse nësë mëna me bëhë pse në nuk mëna me bëhë dhe zër sot në uh, shkollat e muslimanëve ku mësot Kur'ani, hadithi e kurkodet dia ka njerëz që e bën të njëjtën. E lezon Kur'anin për dy recate. Dhe ku është problemi? Është stërvitja e njesit të tij. Derisa ta bish me një me një bazament sahatin e e diellit me me orën e e njesit. Mirpo ti nëse do me shpejtuar apo me ngadalësuar, s'del koha. Nuk del koha. Ata të nderuar Vezër, Klibër Sherbein, edhe rimet të tjera të muslimanëve që njeriu mos të marr vendime nga nga pëlqimet apo nga rrethanat. Andaj për nga mëri Alehi Salatu e Seram, ka thonë, lajë këdhi, el qadhi wa hua qadben. Ka thonë, zbanë me gjiku gjikaci, duke qenë i hidrum. Ja, ba, nëse gjikaci është i hidrum, edhe i vjen, i vjen një, një seantë, gjikaci mëslimanve, i vjen një problematik. Dhe kjo është një hidnumë dhishka tjetër, nuk është me këta hidnumë, është këtë dhishka tjetër. Edhe i dëgjonë, Hidrimi i tij silemi dëgjoi dëshmit. Apo pas sa çka bën ot, ti gabën ti mirë dhe mirë po këtu ka mundsi me xjikume me gabim. Këtu ka mundsi me xjikume me gabim. Allah të ndërrua O Zot. Sheriat i Zot dëgjëllwala ka art se ta ndërton raportin në mes kujna, në mes nefsit dhe mendjes. Mendja nuk dashuron. Haroja. Mendja s'do kërkan. Mendja nuk i dëvot me kërkan. Mendja për shembull e lexon artikullin e armikut dhe i thot mirë paska. Se kjo nuk e do, nuk mendja nuk do. Apo, menja si për shembull, mendja si mi zani për gjërat se cilat maten. Nëse ti e merr altanin tan dhe e xhun peshore, ajo të ka thon, kaç gram. E merr altanin e armikut, e xhun peshore, thot njëjtë. Ti thot tyë mbishora, ja jemi e ktina. Ato do nuk e di çe kaç po e nxjerr. Ado pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kër i të regoj iblisi Ebu Horejrës, tha kush e ledzon ajetin kursi, apo tha, a do me të ka zhu diqka, nëse e ledzon ajetin kursi, qatë natë së mujme të nguc, Ebu Horejrë a pyyti për nga mberi sësëllëm. Qëka i tha për mësëram? Që kjo këtu ku gjikon shëriati? Nuk tha, e, kjo, kjo gabima, gabima, që të ka ka zhu iblisi? Jo, tha, sa da kakë, që shtu a kjo mësejle? Dëzër, që kjo, që s A ka dikush që mundët mu kanë ma i padashur për pengamberin sesem se sa i blisi. Armi ku nëmër nja. I pite ademi dërte i fundit. Mirë po përpëmësam, këtu gjikoj me me ata qëka është e vërtet. Me sahatin të mamë. Qëka i tha? Qështu ashtë. Sa dakak. Sa dakak të me thonë, dë vërtetet të ka thonë. Pas ta i tha, wehua ke dhubë, a maja rëndës. E kjo dhe zërësh mizani qëka neve na duhet. Shpesha arneve, th këtë dhe bekë, të ka rejtë, pëse, se duhu në ata. Po t'i thuj, t'ka kalëzut rejtë, prapë se duhu në ata. Apo thuj, dë vërtetën e ka thënë, prapë se duhu në ata. A dhe njëri ju ka munë qime e bo këta dhe zërë. Me thonë, vërtetën e ka thënë, une nuk e duha ta. Apo me thonë, ka rejtë, edhe pëse e duha ta. Aisha radiallahu anha, sa shpeshtë dhe për sahabët, ka rejtë. Kjo nuk do me thonë sa jo, ajo i ka u rejtë Ata e kanë logarit në ndë besimtarë Apo, andaj Amari ibn Asiri Radiallahu an, kur dulën Bada faqim Muawija me Aliju radiallahu an Djetë, për nga mërë sërma ka të reguna adithë Me isha rejte, ma ditë sa djetarë ka ndonë tekste Se Aliju është në haq Radiallahu an, huma vë ardha huma Allahu qofti kënasme të të dytë Amari ibn Asiri qka tha Aisha ishkë naton Aliju këndej Atar qka tha Amari Tha oju musliman ta e kena non ket kjo gruaja pejgamberit s.a.l. na e dojna ket ta aisha esh gruaja me dashur e pejgamberit s.a.l ka than ba allah u ju ka provu ju ju ka provua ata çka kan dash me ba kan than masi aisha kan kanen në njën hak smunit nushkon ke pun këto ke pun nuk shkon këto qe se pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguën hadith për shembull i ka thana mar ibn asirit i ka than ty dërat grupa Ha? e cila i kalon kufit kjo atë tek se Aliju në hak Urshu, Amar ibn Asiri ukon nga Aliju këne ukon dhe për nga vesam duke u qenj në gjall i thot Amarit, o Amar ti ka me të vra një grup shka kanë mi kapërci kufit kanë me kalu vijen kjo qka argumenton, se këta kanë kalu vijen mirë, po ata qka i ka hutu i ka hutu se a i shashkë ndej anë dhe dhe zër dalimin mes mendjes dhe uh, nefsit është problemi më i madh i njerëzve. Andaj ti i shesë se thonë mirë ka. O jo s'është mirë. Gabim e ka. O s'është ashtu. Pse se kido ç'është më kon? Për shembull e do babën për tej, e do fmijën për tej, kuvinit, e do mikun për tej kuvinit. Pse? Se ka lidhje me ta. Ka ka lidhje me ta. Dorso neve sherjati vëllezër të të ndëruar na kamsuqë do vijnë ndallimin mes mes këtyre diave. Sa ibn Hibbani, Allahu mëshirof Është detyrimi i të ardhës të aqilit të mos kërkojë nga e dija asgjë më të mirë. Është obligim për njeriu e menjëhur që mos ta kërkojë dijen vetëm se më të mirën. Të nderoj Allahu ë më të mirën, por shkakse ë umri i njeriu është i shkurtër. Dhe njeriu s'ka mundësi të bëj prova me dhe eksperimente me me umrin e tij. Unë kumund të them 10 vjet për ja kushtoj filozofisë, 20 vjet për ja kushtoj matematikës, 20 vjet për ja kushtoj asaj teatros, ta provoj unë. Se si ki, këto vite, një vit me të shku është shumë. Një dit me të shku është shumë. A në që ka duhet me ba? Dutë me shikue historinë e kaluar. Njerëzit e meqëm, cilës ilmi ka mënë ma përparsi. Cili ilmi ka qenë më, më i dashur të ta. Edhe natë, në bështetimi të ta. Dhe ta dimë sa jo është ilmi mirë. E jo në mi provusht dhe sen. Gëse ti në se do me provusht dhe sen, dështon. A pa, përshemur, a disa dijetari ka dash me e provu imam Bukharijun, a e ka kitë tamana jo. Në funda, dishe ka ndalë me rezultate. Ka posë e mësë Bukharijut, më njëherë, apo edhe bashkohas të ti. A dishe ka ndalë me rezultate. Po shemë Ali ibn al-Medini, është një djetarë shumë madhë, e gjenja të të transmitimet, Ali ibn al-Medini, djetarë i madhi musliman muhadith, rangë Bukharijut. Ali ibn al-Medini thotë, e ku morë hadithët e Bukharijut dhe ja kam këshirë, Çdo send me sinin merxu. Roa kumqshir, ta jeni elle, if defect, një një smujë e vogël ta kshiron mososh gabim. Jo për tina, jo për linatit Buhariut, por ç'tjetër edhe më e fortë ajo ç'i ka thënë Buhariu. Dhe në fund ka thënë, "Kret hadithe të Buhariut vetë çka të hadithe i kumqjet, ha, që janë në rangun e duhur." Sipas meje, në fund ka thënë dhe pas studimit skaishën kumpërfunduese Bukhariu ja ka qëllu dhe në qëto 4. 7536 hadithe. 7536 hadithe ima në Bukhariu. 4 ja ka gjithë alib në Medini, ha, që ka mundësi me fola ti. Në fund ka than, fjale është fjale a Bukhariut. Dhe ka pa po, po si gjma të musliman, se Bukhariu s'ka qëllë në librën e ti, asë një hadith që ka mundësi me kontestua. Ande dhe zër, neve duhet Ndihmo me përvojat e njëzëve të kaluar Dhe mos bëjmë eksperimente Nëse eksperimente i kushton Ande ka ton Eluaji vë wa Alilakil e ka obligim njëri u i menqur Që ta kërkon dhijen më të mirë Dhe dhijet që i da është dhijen më e mirë Pa, pa asë një polemik Dhijen më e lartë është dhijen Kuranit Ande për nga mbëri Alei Salatu e Selam Kërët sahabët që i ka lefdru Ska asë një E bë, s'ka në totë që s'ka Kur'an. Dhe nëse një sahabe e merë një vlerë, nga ona jotë direk drejtë për drejtë për Kur'anit, është se e ka zbatu një sënë që ka edhe Kur'anit. Andaj më të lafdruarit të sahabët janë, ata që ka zbetojnë Kur'anit dhe e dinë Kur'anit. Andaj ki Muadim i Gjeberin, Abdullah ibn i Meseudin, e kje kanë Abdullah ibn i Abbasin, Abdullah ibn i Omerin, dhe kërët janë kletë me Kur'anit ande ilmi më i madh e zerës Kur'anit. S'ka ilmat matematika Kur'anit. E dita është sunneti pejgamberit Allahu sallatu ve selam. Këto dyja vlezëran baza. Andaj ka thënë Imam Shafiui baza të ne janë katër. Dy janë shtylla, dy janë shtyllat në në, në këto dy shtylla. E para ka thënë Kur'ani. E dita është sunneti pejgamberit Allahu sallallahu alaihi ve sellem, e treta është ixhmaja. Ixhmaja. Dhe e katërta është qjasi. Ço do me qjas analogji. Gjithashtu çdo, jo çdo dispozit është e theksuar në Kur'an, për ka qias, kjo me këta. Si për shembull droga, pije të reja alkoloi të të vërrës me marakia të ndryshme, ë cigare të ndryshme, barra, të cilat shërbejnë për të për të dërguar njerëzit të këtu me radh, çdo çdo një reflektore bëhet qias. Me çfarë qias? Bëhet madje cilas janë ndaluar në Kur'an. Dhe sa është doza atje e këtyre zehrave të reja, matet me këtë dozën këtu. Dhe nëse del që përputhat ella ajo përbashkuesi i haramit atar bota ata haram apo mekru eksomerat. Ado të ndëroruar Vezir është Kur'ani Sunneti, Ijmaja dhe dhe analogjia. Foth Ibn Ibn Abu Hadim Ibn Hibban, li an al-ziyada min al-ilm atharu 'inda al-aqili min al-dhikr bil-ilm wal-ilm zaynun fi al-rakha. Foth, nga se shtimi i dijes tek Njeriu i i mençur është më më popasor se sa përmendja e elmit. Por çemë të ndëruar vëzë njeriu i mençur, i cili punon ë motori i kalkulimeve, përsëritja në elm e një elmit është pak munduës. Ai ka dëshiron informacione të reja. Madje kë ndodhet te njerëzit e zakontë, kur thonë përse këta kanë ditë apo këta e dina. Dhe këto është një siklet i mall për shemb. E duhet savur shumë që më e ngun Nissan 2 herë nësa ka pasur me muhadithave ka mbajë sabur shumë me kët pikë për mësuar talebët. Për shembull ka ka or prej Sha'biut edhe prej Ahmedit. Ka thënë kështu për shembull, ka thënë unë e ngoj një djalë të ri kur më ka dhënë një hadith me zinxhir, ka thënë dhe unë e di kët hadith para se më lindti. E di kët hadith para se më lindti. Po bona kincë janë duke e dëgjuar për parën herë. Pse mi dhan vullnet? Ndaj nuk, nuk është doza për shembull, klibanjës nuk bojnë sabur. Po po e dinë ata. O ti e di, po ka mundësik i riu, nuk e di tash. Adhoj duhet të vullnat, qoftë edhe mushtirë kishe, jetë ngu për të parën her. Apo, dhe kjo është prej edepit që ti, prej dikujtë ndëgjojshë për të parën her, kinë se jetë duke, e dëgju informacionin dhët, e ri. Adhoj dhëtë, me eshtu e informatën e re, të njëri ju i menjë që është më përparësore. Wal ilmu, zeynun firraha, dhja është zbukurim në rahati, wa men gjatën fi shid ku sjau kur i njerëz apo kur kanë vështërsi, u akrin kush. Ai t'i le kodie. Ai t'i le kodie. Të ndëruar dha zot. Ta mor më një shembull më praktik. Sot mjetet e reja çka kanë dal. prej përdai teknologjisë e ajronoplanave të ndryshëm, e satelitave të ndryshëm, e rrjeteve të cilat mundsojnë njerëzve të komunikojnë në në në, në dakika të shpejtë, krijt këto. A janë kon tok? A sian kon? A, para se mu zbulu, a janë kanë kombinimet të mundshme në tokë, resursët, materja esenciale. A kanë o s'u kanë? U kanë. Pra, që kjo telefon që ju bo sotë, që kjo materje, që kjo plastik, që kjo tel, që kjo rjetë, kjo monive e ndërtimit të gjerave, kjo ka egzistu edhe nimi vjetë para se me, u bo kjo. Po për se s'ka dalë? Se a i cilja ka kombinu s'a kanë donte kombinua apo, do marr një ridicion çoftë i shkencës. Me harme kombinua, me kombinu gjëra. Andaj zot Allahu që okay, jërat i ka zbritur tok. O i duot dikush me kombinua. Andaj ti isha për shemu sahabia pinj aieti i nxjer me çindra apo me dhjetra do bi. I njëjtë aiet. Ti thup ka e ka pa këta. Ça ti ku ti se ke pa. Allora kish ka, ka zbulur telefonin, ai cili ka zbulur ka zbulur rjetin. Për me zbulur e kena pas sa na mundsin. Po na se ka zbulur mundsi jagon, plastika u kon. Apo, krimi memoris mundsi u kon. Pse e kanë zbuluar ata, nga sa kanë një ri cili ka menduar. Allah te nderuar dhe Zot. Ilmi është shpotim kur ka kriza. Madje ilmi shpëton në ahirat. Ilmi shpëton në ahirat, ekse marab. Pastaj that Ibn Hibani, "Wa man ta'allama izdadaka ma an man halu masada wa fadlu al-ilmi fi ghayri kajrin me hleke, thot, a i cili mëson, shtonë bolokun, dhe a i cili është i but, u dhejës njërzit, ndërsa ilmi në jomirësi, është këtërin. Pra ilmi nëse nuk përdorët, për ta, për ta përdorën në kajrë, dhe për t'ju shmong në shërri, është e keqe. Ilmi të ndëruar dhe zërë është ardë. A është ardë, është ardë. Kjo, Themit e kjo e njëjti i njëjti shembull. Kthemit e njëjti shembull. Shembulli sot sho. Arritet janë armë. Armët e ndryshme çka ndal janë elim. Dikush ja ka kombinuar. Ka thonë çeta me bashku me çeta shpërthejka. Mir po me shpërthie ajo bandon. Me shpërthit dikun nuk u bën khair. Me shpërthit i ku teatër ose shar. Për shembull. Për shembull gazi. Apo fuçi, nafti fuçi, benzina, fuçi lënd djegëse nëse a i përdorët i izolum e nëzajnë atmosferën, dhe na përfitojnë, a po, mirë, me e kalë i ashtë atë mbëllëmës, banë sharë. A banë sharë? Kështu është edhe ilmi, dhe zërë. Nëse se ka atë hekur një cili e erunë, që ti ta mërë zhvetëm do bijen, a i të kalë. A dhe Allah u gjellohë nësurën, bëkara e ka pru shembulin e, Kur'anit me qka? Me shion dhe zjarën. Zjarën në grohë dhe djek, ujë, Andaj Allah u gjele ka mbyt popullin e nujit me uj Dhe vërshimet banë me uj Andaj kini parasysh Fuqit Qaj ka vendosë Allah u në tokë Në to është edhe ilmi Ilmi nëse nuk rruhat I vendosë në kufit Sikur që i vendosët benzinës qka He kur i cili Nuk e lenë me enzir Kanë Fuqinës o i jashtë Si dalë është për thanë dhe bandam Andaj dhe të ibn Hibbani Nëse ilmi spërdoret në kajrë ban sher ande ka pas shumë prej muhaddithave të nderuar dhe zon a she ka ngallzu hadithe kan ard njerëz kan thon a ma ka ngallzu filan hadith kan thon nuk ta kallzojn detarët janë çudit me kësi raste në histori ç'i shka mundi muhaddith mës me kallzo hadithin kan thon detarët ngase ky hoxha e ka pasë ç'kët hadith është e lip për një çejf çka e ka kë ç'ta shfryje allë she ka kallzuar Apo, kjo si më ka dhënë hartën dikujt. Ku është filani? Dhe ti nëse e di se kë do më bësh har, ti thua se di ku është filani. Apo, apo nuk e du lokë di ku është filani. Për shembull, nëse ti të pitet, ku është filani muslimani dhe ti e di se po bëhet po sherr mbi ta, burgoset apo vritet apo torturohet apo ndjeket, atëherë ti me, me me një informacion do i dhënë nga spionat zotë narujt. Andaj shiko, e njëta informacion o është Mirë, kjo, kjo është armë, për të keqë. A mune buka për kajrë, po. Vjen një pasënik të në shpijën të anë dhe dhëtë, filen fukaraja, ku e ka shpijën? Njëti njeri. Thu qëj, kjo e kajrë. I njëti informacion, por është përdorë në, në vendet të të ndryshme. Andaj, përdorimi i një informacionit dalon nga, nga vendi. Dhe vendi e përcakton dobijen. A përcakton vendi dobijen? Për nga mbeja e salatu e selam, Metode ati e thiris në meke, dalon nga metode ati e thiris në, në medine. Pse? Nga se, rrethana është përcaktusja. Rrethana është përcaktusja. Andaj thot, imë në hibani që njeri ju duhet të përdor ilmin e tina në atët shka i ban dobi. Pas taj ka transmitu nga ebu dërda, radhi Allahu an, ka thot, en nasu alimun ve muteallimun, wa la khajra fi ma bejn e dhalik, Ka thënë Budurda, shoq i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë njerzit janë dy lloj. Alimu w mutaallim. I dijun dhe nxënës. Onjani di, njani kërkon. Ka thënë wala khaira fima baina zalik. Do s'ka khair jashtë këtyre dyve. Dhe, dhe, dhe kjo është fjalë e rand. Dhe shoq i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur flet, nuk e ka ngajë kurshë mrzitë. Ai ka, ka, ka obligim me ka duç çcha kamsu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma ndihë këtë transmitohet nga Abdullah ibn Abbasit. Këtë transmitohet nga Abdullah ibn Abbasit. Thot e budarda, njerëzit janë dy. Alim vë mut e allim. Mes këtyre, kush do me e gjithë një rrug, la kajra, s'ka kajrë. A dhe dhe duhet t'jemi t'kujdeshqem, nëse s'kemi mëri mëkon djetarë, nëse s'jemi i bun të imi, ose i bun kaim, ose imam dhe hevi, apo s'jemi Ahmed, apo Ebu Hanif, e shka duhet t'jemi? Kërkus, klipim edhe e njënit e pengamberi sallallahu a.sallem edhe i tha i tha si lutën në ju, ishte me moadhin pengamberi sallallahu a.sallem i tha, shumë mirë po lutën në ju pengamberi sallallahu a.sallem kër e ka lutë Allahun, ka diqë prajhet mloja e ka një vëzotë, ka hilë ma shumë edhe moadhin ka qenë i dishëm edhe raj u mahnit që shpe lutin këtë Allahun që mund doha, hoxha di më mirë me, me kërku sesa, dikush i cili, thot veq amin, apo Atare kë njeri që ka tha, Ja Rasullallah, Inila uhsinu, dëndeneke hadhihi. Tha, Ja Rasullallah, unë s'pudi që është të mulutë si ti dhe muadhi. Tha, ti qka lutësh. Shiko, nuk i tha për nëslam, e po mirë, masësiesi na, kote kije. Ja. Tha, ti qka lutësh. Tha, unë nif, e vish një fjali e ti. Qysh, tha i tham, O oh, Allah, shtinëm gjennet dhe nga pulë që kam qënë nga gjenneti. Tha, O oh, Allah punë që kanë çojë xhanab, dha çati me tutcilën, na. Por, këta hadithët ku çojnë? Me çtijon xhanënin me largu zjarrit, jashtë këtë rëdia dhe s'ka. Normal, tani rrugt janë shumëta. Apo rrugt janë shumë ta. Apo, të deri se kanë dhënë disa për dietare, rrug për te Allahu janë safrimarët e njerëzve. Sa ka afrimarë ka rrug për te Allahu. Mir po çollimi ku është një. Andaj bu darda qadan, o alim, o sa kërkues e ilmit. Jashtë këtë rëdia vezhar zbanu ka njeriu jeshtë aktyr ediave zban muhanin andaj isha disa njerëz as hoxh nuk është as hoxhën se ngon çfarë nevesh kjo vëzër është shumë problematik po ngon ti ja shav i, i pa porcaktur i thu hoxha je jo a ki hoxh jo ku i valla vëzër është shumë problematik e kjo shiko ai bu darda thot jashtë aktyr edia la hayr çfarë hayr atë ima mahmed i ka thon i yak ruyu me çel në rast pa imam që e përmenë, në akirat, njërës dhe dalin me me reshta. Uruju mës me qelë në resh pa imam. Ose je imam, ose ki imam. Por as imam, as nuk ki imam, ka në ki imam, i blisin. Allahu në rujtë. A në dhe zërnemi, duhet jemi të kujdeshëm. Gëse njeri ju, sa do të që jaban qefin vetës, apo? Apo jaban qefin a i vetës? Thot, pa bërë në udhën e di. Apo, udhën e di. Mirë, po, dhe zërnë, udhët Udhat e Allahut nuk është ashtu siç mendojnë, ashtu siç mendojnë njerëzit. Dhe fjala se Islami është i lehtë, Islami është i lehtë për ta kuptuar. Nuk është Islami i lehtë për të rrugtuar. Ti shkon Islamin lehtë për të rrugtuar si shkon në xhenem me mbush. Nuk ka nuk i shkon, let, më mave, i shkon let, nuk në xhenem me mbush. Ti shkon çaq çe lehtë diku çe boshun, thotë mos e vande të madh, sa s'ka nevojë. Ti shkon Islamin çaq çe lehtë vlezër, nuk na kishin ardhe nervën me mira libra piole madhe. Dhezër, një hoqë i ka, një mi, djë mi libra. Du janë, ajdi sa ka libra. Muslimanë, së për folëve për shkijet. Shkijet, edhe shkijet kanë libra. Por vesh musliman, ajdi sa kanë libra, dhezër. Ajdi sa kanë libra, me miliona. Vetëm sahi Bukhari, i ka 800 shpjegime. Sahi Bukhari, i qëri na e kena bazament fejt. I ka 800 shpjegime. Sa të fësira janë të Kur'anit. Këto me pasë thonë, islami atë tjeshtë, imësonë ditra mesej Pse pse na keni ngarkuar me këto libra? S'na keni ngarku, andandez ne buter ta thot, ose alim ose kërkojë dijen. Përndryshe hum rrugën, përndryshe e hum rrugën. Thot Azan al-Basriu trasveton ebu Hatim, ka thënë Azan al-Basriu, li'an yata'allama ar-rajulu baban min al-ilmi faya'bud bihi rabbahu fa huwa khairun lahu min an law kanat ad-dunya min awwaliha ila akhiriha lahu fawada fi al-akhirah. Shikojmë për vialin e Hasanit al-Basriut. Hasan al-Basriu, al dhëruar Allahu Azhar, është njeriu i cili kanë thënë disa dietarë në biografinë e Hasan al-Basriut, nuk kemi pa njeriu i cili e ka bashku ilmin e ahiretit me ilmin e dunjës, siç si po po po po po, ko, e ka ditë. Hasan al-Basriu. Nëse ke vetëm për dunjën, këtë meselë do të gacidh. Ç'i gjafton baban? Ç'i dish baban? Ç'i ç'po ve pron? Ç'ka ç'i kombinon? Nëse ke vetëm për ahirat, tamam e gacidh. Hasan al-Basriu është njeriu shumë i madh. Çdojëherë thotë, që njeriu ta mëson një kaptin nga dituria. Kë dituria Kur'ani, Hadithe, fjalët e dietarëve kështu më radh. Është më e mirë për ta, që ta mëson një dituri dhe ta adhuron Zotin vetëm me këtë dituri, është më e mirë për ta sesa mukon fillimi i dunjës, deri në fund dunjës pronë e tij e ta jap për për ahiret. Faleminderit zot. Dunjaja pit e ademi, deri në fund mu ka njani pronar, veç kjo e pronar. Edhe kjo e investo në akiret. Thot me mësu dije në më kërësit që kjo. Nga se dija dhe zërë është ajo stabilizatori i veprave të akiretit. Apo? Dhe nuk kanë deviju njërzit të krishter dhe johut vetëm se nga, nga prishja e e ksej kaptine. Krishter dhe zërë mos me dhëse s'japin. Si Ande Allahu gjelluar në sura Ali Imrana ka thënë qka? Wa min ehlil kitabhi dhe nga i tharët e librit ka qëfar in te menhu bi dinarin nëse ti nja prej i tharët librit ja merë një dinar së ta jep nuk ta këthen dhe ka prej i tharët librit kryshter dhe johut që ti nëse ja, nëse aj ti merë një këntar këntaro shumë dinar ju eddihi i lejk mirë kjo këthimi ati A në në kuptonë se i pranojnë? Jo. Ma dje, Allahu u gjellë e munafikat, në suret të uve, i ka kërcnun se, sadakatësja u pranojna. Që në suret të uve. Shikone ku Allahu u gjellë e va thotë. Në sadakajat e munafikave nuk i pranojna. Kjo rëzikë, lezër. Që dhe më në sadakatë? A i pejerë. Pse se e pranojna? Sepse kanë defekt në zemrat e tyre. Kanë defekt në zemrat e tyre. Andaj, përshimë, daje ka, pe mirë, qëkon, këni po ata i cili në, në, në surën kef, njëri ju i cili debatoj me një musliman, ku Allah ju nga e tregoj debatin, qëka tha, va le irruditu ila rabbi, le e gjiden në kajran, mindhari ke mund kalebea, qëka tha? tha, me bo, nëse, këthejmi të zote, apo, si të ketë akiret, ki po të sa njështu janë, si të ketë, veç kjo si ket të ketë, të i fsa të dusht puno më së të lohët, së Allah nuk do kështu si të ketë, Fasi të ket ahirat edhe atje ka me jetën. A mos ka mundsi me jetë? Allah i të nderuar Lezan, Hasanu Bashri ju thot, çë njeriu ndalet ta mëson diturinë e Zotit. Ta adhuron Allahu ngjëllë wala ma ket diturinë. Osh më e mirë se me paspron këtë dynjën dhe me don për Allah. Ngase një punë e vogël e pranuar te Zoti me dijen e vërtetë është më e mirë se sa shumë punë të grumbulluara jo të pranuara te Allahu te bareke we te ala. Pastaj thot Ebuhatim dhe kemi përmend në davend tira gjera më, më të përshtatshme mbi migetin. Pastaj thot Ibn Hibbanallahu mësheroft, "Dhikrul hadthi ala l-luzum is-samt wa hifz al-lisan", do komponenti apo elementi i tretë i cilit na përmban një njeri të, të mençur është përmbajtja e heshtjes dhe ruajtja e gjuhës. E para cilaja ishte vëllazër? Përmirësimi i ndërtejesh të nëfsit. A do ekap e ka para pri pikedin? Nëse ndrejçet nefsi, spastrohet, kret katina çka vim, kot janë. Nëse njeriu nuk e ndrejsh, nuk e pastron nefsën e tij, më e vallëh për Allah, dhe më e kon rrug pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) dhe më ia hig lakmit kët çka i ka, ajo kot. Nëse nuk nuk shpëton, nuk shpëton. E para ka dawn pasrim ndër jetës, e dita, dia, pse? Se spastrohet pa dia. Apo spastrohet pa dia. Nëse ti e marr, nëse të nditë Mënje të dy tjetër dhe mundohesh me pastru. O ti mendon se kjo, kjo veprimi jot, masi ti po lodhesh ka më pastru. Jo. Derisa ka thon Sheikhul Islamu Teimiye. Me sti om maj ibadet dhe Allahu të më lakom. Edhe pse shumë njerëz padijshëm mendojnë se çyshve, kjo komoditet apo merr mest, as nuk ftoftas kur gjao, ulë u ngrina, por që nuk shkon kështu. Kë nuk shkon kështu. Kë shkon me ibadet çëshet do Zotit. Kjo është kënë me i badet që të zotit, anaj mesti, anaj ka thonë pëngamberi a.s. Aje kërjo ka, ka sëqaru sahabe dhe, aje dini sa i do Allahu lecimet. Apo, se ka pasë disa për sahabe kanë thonë, re, ku këto lecimet do muslimat ma tjesht në ti përdori, por nash ka jena pak ma, ma dallum, pëngamberi së sellem, ka thonë, inë Allah ju hibbu, en ju të rukhasu, Allahu do mu përdor lecimet e ti, në qëfar doze e do? si kur që donë mësë mi u shkelë haramët e ti. Qikënë farkrasimi, ka thënë a.s. Allahu sa do që mështë ti shkelët haramën. Shumë do, se përsta e ka zbitë Kuranën. Allahu nuk do mu bo zinoja, nuk do mu bo shirkë, nuk do mu bo e keqja. Në ketë dos, ka thënë a.s. Allahu e donë që të përdorën lecimet, sepse Allahu e donë që të ashofe robin, të ja përdor lecimin, që ja ka mundcu halal, dhe duke e ja falenderu, Zotin. Allë nuk është gjë logjik. Nuk është kjo, kjo më logjik. Andaj ka përmend pastrimin e ifsit e ilmi. Po ilmi ka pastrim. Në efsit, elmi. Pa elmi, treta tani ka nisme me me, me detajzuë cilësitë e njerëzit e mësh dhe ajo është rruaqa, rruaqa e djus. Nëse problematika. Dhe ka filluar nga më e rrezikshmja. Ngase djua problematike. Thotë: Nga bihora e Radiyallahu an se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thanë men kana yu'minu billahi wal jaumil akhiri feljekul khajran au li jasmut ka than aleyhi salatu e selam adin se kanë zirë ma mën Bukhari ju gjithashtu ka than kush i beson Allahut dhe ditës e gjikimit let flet khajran let thot khajr apo let hesht dy mund qian ose di e fol khajr ose hesht mirë Nëse dhe që ka të shkurtë, pëse e ka shkurtë gjithë të libra? Pëse e ka shkurtë kima të parë këtë libra? Kjo kënë a thjeshtë, për nga me sa më nga ka e lecu, si të dishtë fëllë kajrë, a e di nësa nështë e komplikume dhe dhe zërkjëpun. Ka mundë që si kajrin e di, si a di vendin. Ka mundë që si kajrin e di, si a di kohën. Ka mundë që si kajrin e di, kohën nja di, vendin e di, personin se di. A ka mundë si që shë të? Ka mundë q si namaz, agjërim, zëqat, haqë, meselet, edhe eci. O du nuk e di as kohën, as vendin, as zamonin, as personin, as ajthuhet, dozat, që kaqa, as asijat, që kaqa. Abdur Rahman i Mli Aufi, shoki për nga meri, sal sallat e sellem, a ditin që e kanë zinë ma më Bukhariu. Dëshana këtë njëjarët në dërua vezër e cilë a qarëson se kajri edhe nëse një fët në sencë nuk është një o jetës në donë Allahu që shm Se Umar Khattabi kur ka qen në Hax në Mekë. Dhe ka dashme elan një fjalim në Mekë në hutbe, më treguese kush do të jetë pas tij. Kush do të jetë pas tij? Që është Uthmani radiuallahu an. Dhe ju e dini se Arab jo nëse shpesh Arabt dhe Arabt. Arabt janë sahabë. A për thot Arabt janë për çëllim nomad. Dhe këtu ka dalim Ata janë shkretirës, ta janë qytetit Këta a rapët Në matë, gjithë mund ka ponë probleme Që ka më kanë thonë da e dhona kretarin tonë Sahabët sari kanë gushtu këta njërës Kretarin, jo a këni një një islam për me zinë kretarin Apo këni një një islam për me ngua Për nga merin, ale i salat e salat Dhe omër Khattavi ka po disa tendenca Që dikush përdo, mas i të dhe se o meri Ajta taktoja kush duhet Edhe omër Khattavi I ka thonë ati do të amoj një fjalim, dhe do të flasë për punën e khilafetit, kujti i takon mas, mas meje. Dhe Abdurrahman ibn Aufi, i cili ka qenë njëri i aferët, mi për nga mesonat, a në shikovë dhe zër, smjafton as mendja o merit, kur o meselja e madhe. A do është munimu me Abdurrahmanin. Kur i akazon këtë lajmë këshilit, ksh atar Abdurrahman ibn Aufi shkaj thotë, ja e mirë al-mu'minin, la te fëllë. Tha to, prisi besimtare, m faut sepse ti tani jen meke e pse n meke ka thon meke dhe jenon hajj ka thon hajj mbledh njerzit kreth njerzit derisa ka thon edhe papagallot i ki këtu alla papagallot i ki këtu ka thon mundesh me fol me të ketë skuptu dhe mundun me votelashe dhe mundun me me, me me me me çarkullu fjalë te cilat ti si gje thon se si kan kuptuar ata pasaj ka thonë, leje këtë fjalim për Medine, atje ka thonë janë njerëzit e të sërat janë të fort në islam. Nga se me këtë ndërruar, nga se kanë met në islam ata që kanë pranun në fun islamin. Aten, nësa në Medine ato shtyot e e musliman, andaj për nga mëslam, ata që kanë emigru si kalan mu këthije në vendinit e të të tëre, që të mbesin ata shtylla. Shiko Abdu Rahman Ibn Avish ka thotë, ja emir al-mu'minin, mos e ban, kur të k edhe i ki njërzit që ka të morin vash. Ka thonë dhe mere të vendimi, qëka e do të ti? Qëka do në kuptonë dhe zërkjo? Se tamik vendi sështi përstatshëm, dhe tjetra, personat që janë përstatshëm. A po, a janë personat e përstatshëm? Që janë personat e përstatshëm? E kështu me ralë. Abdurrahman i Bli Awfi, qëka monin këtë rast? Tha, njëti fjalim, njëti fjalim thamajnë me dine, pse se njërzit nuk të A ka mundsinë të ndërua Lëzër? Ka mundsi. Për shembull, nëse neve të ndërua Lëzër, jetojmë në një vend ku njerëzit jetojnë për shkak të një sistemi i cili është problematik. Dhe vazhdimisht i ban të lejuara haramat dhe i ndalën halladhet. Është shumë problematikë retorika e njerëzve në këtë aspekt. Për shembull, në një vend i cili njerëzit e besojnë se zinaja është e madhe, vjedhja është e madhe. Jveshës është e madhe. Apo kurvoria është e madhe. Është problematike ti më fol në nivelet e e kujna, në nivelet më të larta të xhiriatit. Po çfarë dush më folë ze? Dush më fol mësh për Zotin xhel xelalu. Vetëm për Allahun te bareke ve teala. Ivlat para ata i cili e ka kriju dhe ka hak me adhurue. Dorsa pjesa adhurimit është edhe edhe dëzhimi, porse kë ju nuk e njeh këtë pjesa adhurimit detal. Dush më fol në në të madhën. Andë pejgamberi Ali salatu ve selam në meke nuk foli për kësi detale, dhe i sa tha Aisha radiallahu aneha, me pas foli fillimish për nga mberi zezellem, për këto detale, rakim, zinan, zhveshjen, apo amoralitetin, se këshinguar aptë. Ska imunitet. Kjo e di shqishin të sotvë dhe zër. Shëriati është një shtjull e madhe, pyramid e madhe. Nëse njëriju, s'ka të ndërtuar as një send. Dhe orvatët me enua tullën e fundit pyramidës mas lartë. Dëse s'ka, s'ka të ndërtu me kur gjo. Q'ka banë? Serë që i mundot, rëdzovët. Apo? Por që i mund na në një shëshri. Që se njefë Allah unë që i shduhet. Se njefë pengamesëm që i shduhet. Nuk e njefë, shka ka haram dhe shka ka hadham. Dëse ti i thu, haram kjo. A një që fa nërvatja jo kjo? A i s'ka hiqë? është zero. Ti i të dash me nukulmin. Ta më nevnon, th'u, pse ra? Ra se s'ka shtil Anasër duhet me u folë njerëz në çka, në nivelin që ata janë, e cila është niveli fillestar, ubudullaha malakum min ilahin ghayru. Kjo është thirrja të gjithë pejgamberëve fillestarë. Adhuronë veç Zotin një, duna veç ata, në shtronë veç ati. Mosadurojnë të gjert për veç ti. Kjo thirrë elementare, fillestare. Të tjerat, të tjerat vijnë më vonë, derisa ka pejgamber që, që, që ju ka ardhur dhe vini me katë diçka tjetër. Por ata e kanë qenë mesazhin vet. Andaj të ndëruar lezen, orvatja me evnu kulmin pa e pas shtylën është, është dështu se. Andaj, ne vetë nuk duhet të kuptojmë nga fjalla pingamirin, se selle feljekull kajiran se duhet me udit konteksti, duhet me udit doza. Pas e ka thamë për jësëmë, au oh, lija smutë, apo li të heshte. E tani, nëse ti e di një kajrë, dhe se di a mjë athan, a mësë mjë athan, heshtë. A e ka vendin, nëse ka vendin, heshtë. Se di a personi përstatë qima jo, past esht, ekstremal. Pse gazetë nuk e di. Abu Huraira radiyallahu an. Ka transmetuar me Buhariu. Ka thënë Abu Huraira radiyallahu an, hadith që ajo kam kallzu, në çat numër s'ju kam kallzu. A di har? Abu Huraira thot, çat çat hadith që ajo kam kallzu, çat s'ju kam kallzu. Për çat numër s'ju kam kallzu, edhe çat numër s'ju kam kallzu. Atë thon pse? Pse s'na ke kallzu? Do të se më kallzu e bota e lash. Qështë bënë të lashe? Tha, shkon krya. Lëkutri ahadhel, bule hum, tha, shkon krya. Tha, ti më më kurtubi ju. Tha, ti më në haqërës kalari. Tha, ti më më nevëvi ju. Ibu Urejra e ka pas hadithën e pengamberit së sëllëm, për gjithdo njeri, prej atyre qka vin pas vdekës pengamberit sëllëm, emën me mbi emën, qëli janë zulum qarë dhe ka me, ka me ba fesatë. Po shemë ka pas hadithin, kan don dietart se pifilan Kabiles ka më dhan një herë, ka im këtu këtu këtu, ka më bë telashe. Më pas ka duhet se ta vishi në atë qabila më thon, pse ti na e ke për më nëim në djalin ton? Kjo alaj vogël. Ku po i di ti se ka më bë këtu këtu? Po na akuzon ti neve. Ti po po po ta sih rvasia, ka po di që kam u konqizullum çarr. Ai dini Khidri, ku ne vrahti në djal të vogël. Do nah, hanë në djal shumë të vogël. Alla pahim bylek, e vrahti. Qa i tha Musa, a.s. E katel të nefësen, bihëjri nefës, e vrajt e një nif, fëmi, dë vogël, pa po kur gjo? Qa i tha? Qa i tha, Khidri? A thash mësë me vetë? A, a, a, a harodhëve që e këna bo? Shartë mësë me vetë? I povdezër, kjo është shumë e madhe. A ndëshiko Musa i së në ka duruk ta, që ti përshimë me vrajt një fëmi, pasaj që ka i tha? O, ki ka pasë më po qafirë. Allah i ka kalëzuhë. Allah është gjerëlej ka kalëzue, mirë, ebu rejra, si kur ta kish kalëzue, pi filan fisit vjen një filan renegat, një desertum, e do të banë probleme në mëtë, atarë familje do të revoltojë, se do të tipë tip, këna kalëzën se kush ka me dhalë pineve, apo? Andaj i tha, s'pi kalëzoj. Andaj ka shumull e ma, bezer, e matin, zamanin, kohën, vendin, përshtatjen, njerin, eksumerat. Gjo shkencë e ma, dhe zërë tu është njësë të cilat, ju e pëllohë nur me dita, e ka vendin a se ka vendin, e kështë të mëra. Pas taj, e ka përmen, edhe shpegimin e këti adhidhin ka pengamberi, a.s. qët ebu hatim, Allah me shërof, al-wajibu al-aqili, ida rakëbja l-matijetajni, l-latajni dhe kërthuhu ma qabli islahi s-serira, wa l-uzumil ilmi, en jabluga me juhudahu hina idhin, fi hifëdhë l-lisan. Qët e Allah unë a bëhë për i të meqme dhe me si sahabot. E tabi indhe njërës të mloj. Jo të meqme të sot njërës shka njofin të meqme. A? Kemi përmin. Abo, setra, kravata, parfumi. Këto blëzër, retorika, gramatika, të s'janë dhije, dhija di shka tjetër. Kjo është vesile, kjo është shkall, po nuk është, nuk është. Andaj për shemull, njëri ju duhet me dallu me, me s'asoj e cila është reale, prej vlerat dhe, dhe prej asoje cila duket, duket se vlerë për nuk është e vërtet. Thot, e ka obligimi me shmi, që kur ti arrijet dytë parat, cilat janë dytë parat, me e përmisun nefësin dhe me e ka pëdijen, atër thot duhet me dhonë maksimumin dhe s'ka ishë mërish me punu në ruakjen e gjuës. Në ruakjen e gjuët, hatta e stëkimele dhe e risa ti drejto dhe ti ndrejqet që se ju avdher nuk ndrejse lehtë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhem e ja ka kap dhun muadit. Ka dhë muad, ruaje dhun. Dhe kanë ndryetar të kopja pejgamberisë se aludonçi ka dashmës ta haroje kur. Ti më ka fmijës për shemb, e kiboguri ka ka facën ose dhunën. Ai kurse ardh. Om i thashim mos e ban veç me fjalë e haron. Se ti i thu ni çinar mos e ban. Mirëpo kur i thu çe ket dhuruje, ai aj, ajë aj, më mënt më shumë. Përandaj po mendon mua. Ka thonë rruje se qëti në zërënëm. A dhe ka thonë hatë të e stëkim dhe risa të i drejtojë. I dhe lisanu huë lë mauridu lë mërëi më waridu lë atabi. Ka thonë se gjua e qënë njëriun të buza e shkatrimit. Qënë dëri në buzë shkatrimit. Wa samë të juksibu lë mëhabbet e vëllë vakarë ka thonë dërsa me hesht i asjelë njëriut dëshurin dhe dhe respektin. Në njëse njëri hesht mashum hes se zavol. Njerzit e dojnata. Edhe e respektojn. S'ka njeri më i respektuar nga këtë respektumt, sesa ai i cili shumë hesht dhe shumë ai i cili shumë hesht, s'ka njeri më i respektuar dhe më i dashur se ai. Allahu pejgamberi s.a.s.e ka pas këtë cilsi. Shumë ka hesht. Shumë ka hesht dhe kur ka fol, ka fol pak, një fjali dhe ka vazhduar punën, ekzemerr. A ndajë duhet njeriu me rrugën njeri e tij. Maksimumi në çt çtëtan ka mundësi me me punu. Wa man hafiza lisanehu araha nafsehu. Kush eru gjuhën e tij e qetson shpirtin e tij. S'ka njerëz me nëfs më, më të ngarkuar, më të rastkapës se ai i cili e përdor shumë gjuhën. E lodh nëfsën. Edhe pse ai mendon se është qetsuë, e qetësuar, po ai realisht e lodh nëfsën e tij. Wa ruju anis samti ahsanu min arruju anil kalam. Thot: kthimi nga heshtja është më i mirë se sa kthimi nga fjala. Por shemë, ti t'i gjënë një mendim, edhe se nuk e thue, nuk e shprej. Vasa këthej është për këti mendimi, rrejgu. Qysa letë është? Dhe neve dit në ditë na vinë me cindra mendime. Po ti nëse si shprej është letë, e hek, asa lotë nuk merë logari e kështë mëra. Mirë, nëse e në nxjerë i fjalë, e tani është problemi, qysh me këthige. Ti dhu dikuj t'u pëndova, gabim, thot ti me pas pëndu se kështë thonë. Ka Edh dikush e kupton thot gabim e ki thot, qysh sa Ibrahim el-Kahil. Ka dikush kur për ndodhet me një fjalë është lloj po, tamam. E tha gabim. Po ka dikush tjetër ja, se ke thon gabim. E ke sinuti, e kështu me rad. Wasamtu manamul aqli wal mantiqu yaqadathu. Dhe thot Ebuhatim Ibn Hiban Allahu sharef dhe me këtë e përfundoi. Thot heshtja është vend fletja e mendjes, ndërsa gjuha është zxhimi i saj. Ka? Për shemb, mendja është ai vendi, heshtja është ku ku flet te vendi mendjes. Dhe kur ti e nxjerr lëngu, e ke zgjuar. Ha, e ke zgjuar, po. Mirë, për shemb, sa njeriu, për shemb, kur ai zgjon diçka, e ban shar. Apo, më zgju luan ndonjëra problem. Me zgju e gërshira ndonjë problem. Pse? Sa të bënda. A të bënda? sa që na nef mrenan nefsit ton egërësira për shemb. A, a ka egërësira? Ka egërësira sa të dush. Nefsi lë zor problematik. Ande Allahu që ka thënë kad khabamandsa kad dustukush ai cili e angon nefsën si e vet, ngasë nefsë si nuk çon për të mirë kurrë. Nefsi nuk çon për të mirë kurrë. Nefsi Allahu që lona ka vopër me rujt lloj njerëzor. Ande ka dhën buk, haje dhe marrë një intimë dhe knacidë të kësaj bote. Por çka? Po më vazhdun njerëzimi e jo aty ajo bukon çollimi. Ale ka thonë Abu Abu Hatim, heshtja është vendi ku flet ku flet mendja. E kur kur duhet të më me zgjum mendjen, veç kur është kujr. E të çutash. Ale ka thonë mam Rehbiu, kur nefsia jo do më fol, ti shuj. Dhe kur nefsia jo do më shuj, ti fol. Pse nga nga se zakonisht nefsia, jo, jo gjithmonë, zakonisht kur visa të ralla se kur do më fol, ka shar. Dhe kur do më hesht, ka kujr më fol. Apo, në kjo ndodh për shemb në shumë shumë fusha, nëse ki lakmimi me fol, ka këtu diçka. Shejtani nxit diçka. Dhe nëse djen me hesh, do të shuj, ka har me fol. Dhe kë normal, do kosh gjithmonë statik dikush, folet, me zamer di kush, ka dhënë oxha kur të më folët, s'po baj kë më fol. Jo kjo, kjo është në esencë, ka mundi raste ndryshme me me ndryshuar situata, kjo është objekt studimi, por se kështu i mund dhe e by thot në shumicën e rasteve në shumicat. E rastëve, pastaj edhe ka prurë nga fjallë nga selejvit e cilat e bojnë edhe më të qartë rrujtës, në nëncine rrujtë jësë gjuhës në elusë mizotin tonë të barë ke vëtëjala, që Allah u gjele gjelalu të mundëson që Që vëna për parparsi librit të Zotit e cunedit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam elusme Allahu xhelalu ve Allahu ti pasron shpirtat ton, ti pasron dorëxhjet tona, na furnizon Allahu me dijet e dobishme, na ironu Allahu xhelaluhu gjuhët tona, na pasron zemrat tona, elusme Allahu te bareke ve teala, çka Allahu xhelaluhu muslimanë ku dhe janë Allahu te dehmon, yetime të muslimanë Allahu ti mbulon, fuqarate muslimanë Allahu ti pasuron, elusme Allahu xhelalu ve zoti jon te bareke ve teala, zullumtarë dërmë drejtit i shpartallon, aqulu qouli hadha ve astaghfirullaha li ve lekum fastaghfiru إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين